Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Přišel tedy a zaujal místo u stolu. Farizeus se podivil, když viděl, že se před jídlem napřed neumyl. Pán mu však řekl ano, vy farizeové, Vnějšek číše a talíře očišťujete, ale vaše jídlo je plné loupeže a špatnosti. Pošetilci, co pak ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Raději dejte to, co je v mísách jako almužnu, a pak vám bude všechno čisté. Slyšeli jsme slovo Boží. Sestry a bratři v Kristu Ježíši, dnešní Boží slovo z jedenácté kapitoly Lukášova Evangelia nám vlastně také ukazuje na důležitou Boží vlastnost a to je vševědoucnost. Bůh Zná všecko, ví všecko a to znamená také, že zná i nás. Nejenom to, co ukazujeme na venek, ale to, co je uvnitř. Zná nás dokonce líp než my sami sebe. Hledí i na to, co si dokonce ani my sami před sebou nedokážeme přiznat, že v sobě máme hledí do nejhlubších hlubin naší bytosti. Do nejhlubších hlubin našich myslí. Je tedy zbytečné se před Bohem přetvářovat a dělat ze sebe něco, co nejsem. A je-li to zbytečné před Bohem, znamená to, že je to zbytečné i před lidmi. Je důležité, sestry a bratři, nechat se očistit od všech snah dělat se lepšími, než jsme. Je třeba nechat se očistit od všech snah po takovém vnějškovém hezkém životě, který ale uvnitř nemá žádný základ. Je třeba, sestry a bratři, naopak nechat Boha, aby očistil nejprve naše nitro a potom i celý vnějšek, z hlediska našeho chování a jednání. Je třeba začít tím, že si přiznám před Bohem to, jaký jsem, co v sobě mám. Ale to nejenom to negativní, ale i to dobré. Protože každý z nás je vlastně Božím dítětem, tak je dobrý. Ale to dobré stvoření jsme si nechali našimi hříchy často překrýt. A tak proto je třeba nechat se očistit. Ale to nejdůležitější z té dnešní. Perikopitel z toho dnešního úryvku je fakt, že Bůh je vševědoucí a zná nás lépe než my sami. A tak každý den začněme tím, že, Pardon. že se před ní postavíme takovými, takový jací jsme. Nechme každý den už od rána Boha, aby očistil to, co tam není dobré a posílil to, co naopak dobré je. A dal nám do každého dne sílu, abychom žili čistým životem nejenom na venek, ale i uvnitř. Abychom nechali to boží v sobě působit nejenom na venek, ale i uvnitř. Keď nám to Bůh Dobře, je, aby to tak každý den bylo. Amen.